Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuha ikhwatu wal akhawat hadithi ya miongoni mwa hadith tuliyochagua kwa faida ya wasikilizaji wetu yetu ya kila siku hadith hadithi fupi lakini maana yake maana pana kubwa imetokewa na Bukhari na Muslim min hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Abu Hurairah allahu an qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam kalimatan خفيفتان ala al-lisan في fil mizan إلى ila al-rahman subhanallahi wa bihamdihi العظيم al-azim muttafaqun alayhi الله عليه sallallahu alayhi wa sallam bilma biwili ambayo ni hafifu ni sahali ulimi kutamka mizan na anapenda mwenyezi Mungu mwingi subhanallahi wa rahma na haya ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa hakika ndugu yangu ukhti fillah maneno haya haya hitaji kwa mtu kutumia energy ama nguvu au kutumia gharama fulani ili aweze kutamka na kusema maneno mepesi sahali wala hata sio lazima uweze kutamka na kusema hali ya kuwa umetawadha ukiwa uko na wudhu au hauna wudhu uweze kutamka mm. maneno kama haya ndio ni vyema na ni vizuri mtu alete dhikri hali ya kuwa ana wudhu asema mtume sallallahu alayhi wasallam taqilatan fil ni nzito katika mizan hayo maneno anapotamka mja inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Allah anapenda maneno haya Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahi alazim kwa hakika Mwenyezi Mungu ametutilia usahali na uwepesi katika dini yake na kuna njia nyingi ambazo mtu anaweza kujikomboa na kufaya jifailisha kwaheri nyingi aliyotwekea Allah tabaraka wa taala hayo maneno unaweza ukayatamka na kusema ukiwa kwa nyumbani kwako, Ikiwa uko barabarani, Ikiwa uko katika gari yako, ikiwa mama yuko jikoni, ikiwa unatembea, yaani katika hali yoyote unaweza ukasema na kutamka bila kupata uzito na dhiki ya aina yoyote. Wa taqulu fi amalik Utasema ilhali ya kuwa, uko katika kazi yako kuna kauli iliyopokea kutoka kwa Imam Al-Hasan Al-Bistri eh, asema katika jema yani huzidishio mtu mara kumi na mara saba na zaidi lakini mtu atakapofanya ovu jambo ambalo kwamba litamfanya kuwa amefanya dhambi huandikiwa mara moja lakini la kusikitisha ni kwamba munkathara sayiatihi alwahidatu ala hasanatihi alkatira lam ya mabaya yake ambayo inayoandikwa mara moja peke yake itakuwa ni zaidi kuliko mema mbau yeye kuongezewa mara kumi na zaidi yani ikiwa au mu mara moja imezidi kuliko mema mengi haya basi hakufanya jema lolote kwa ajili ya kutafuta radhi ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla Wewe ndugu zangu akhawati fillah hala, hala tuweze kuyatamka na kusema maneno haya wakati wote na mahala popote ambapo kwamba tutakapokuwepo amba kwa sababu ni maneno mepesi lakini yana uzito katika mizani na yanampendeza Allah tbaraka wa taala subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim madahii imeletwa kwako Ahlani, na uongofu.com wacha sima